Ja, jag tror att vi är ute eh på recording här. Men jag ser ingenting alltså. Eh, jag ser att det tickar i alla fall. Eh, vi har ingen som helst eh medhörning här. Men det verkar då som att helt enkelt att det spelar in just nu då. Så att det är inte så lätt det här. Jag ser ingenting på den här. Men eh Jag tycker att det tickar där. Ja, det gör det va. Ja. Eh, det är väldigt svårt att se. Eh, nu ska vi se här. Nu ska vi ta lite längre tag. För att det är väldigt ansträngande helt enkelt här och det är oerhört blåsigt här. Jag utgår ifrån att det spelar in här. Och eh har en verkande axel också. Det är väldigt låsigt. Vi ska ta det från början här nu då. Det är recording ju. Och eh det kommer störa i den här mikrofonen också. Jag har varit ett uppehåll för att göra ett tekniskt fel. Min gamla MP3-spelaren fick jag inte igång alltså den bara blinkade. Det är så göndrakey mikrofon blåsigt här och onsdagen den 17 juni 2009. Väldigt väldigt blåsigt. Eh, jag skulle ju beställa nya Amp3 spelare då från kjell.com igen, de men den var ju slutsåld. Och de andra var mycket dyrare. Så jag beställde aldrig faktiskt från Audio Video hög till SC. Och det kom från Kalmar och det kom väldigt väldigt fort alltså. Pri prioritering där. Betalt med bankkort. Och det är ett tysk märke då. 3kstore.de. Men det tillverkas i Kina då. Och det är lite svårt att fatta det här, men till att börja med så visste jag ju inte Jag köpte den igår va, men jag kunde inte prata någonting då. Men det sitter nog sen lite runt batteri, så den måste laddas då. Och fatta sig på det här alltså, men... Eh, först ska man stoppa in den i X-ben där på fronten, där på USB-en. Och då ska den börja ladda batteriet, och det vet man ju inte när det är klart då. Men i dag så hade den ju laddat då, så jag fick igång den, och sen är det en liten skruv här. Men det är en joystick. Här kan man fixa i menyn här och volymen och grejer. Och jag har fått igång den och det är oerhört starkt solsken här. Och har plågats av en verkande axel också. Det är mycket här. Är... Gamla hyresgästen uppe i taket är borta också med bebisen där. Och det har kommit en, en kvinna med en pojke och en dotter och en liten hund också. Och jag har flyttat in och... De slängde ut det gamla i källaren där, var det en massa kramdjur och ja. Men de har inte varit till egenheten i natt i alla fall, det var dödstyst i huset, jag vet inte fan. Och jag vet inte om hon röker, har en kar eller har någon bil. De flyttar in helt enkelt alltså, men de flyttar ut en massa saker i samma bil också från familjen Draftgård. Och ett jävla oväsen på Livgardet här borta också på andra sidan, det var fullt kanonskott och allting. Det var så jag flegplan där borta också men jag vet inte vad de går riktigt. De går söderut nu igen. Det är hemskt blåsigt här. Och jag är ju träffat Vavra Suck också. Han fick ju Sverigeknappar och nu har jag börjat för första. Jag måste känna efter hur det känns då, men han vill ju ha lite hjälp då. Och jag fick ju då 100 stycken nationell idag mot 200 Sverigeknappar. De var tryckta då 1986 för Sverigepartiet då. Och jag ville bara, det blir tungt det där va. Så jag tog bara en tio stycken helt enkelt. Och jag kämpar mig fram till Viggeby i Rosesberg. Och det är en ren storm här. Det är hemskt blåsigt här. Korna från Steningedalen är ut, ute här. Det är ett antal, det är Fysingen här. Jag har sett flygband också. Men jag vet inte hur de åker riktigt. Det är väldigt blåsigt här. Det är en stor hästhage här också. Det var det inte förut va. Det är den rena stormen här alltså motorvägen går här borta också och eh, lite saft och, och, och kex här och de vackra hästarna, jag ser en häst här och en arbetshäst också man kan nog gå upp på en trespång där till eh, badplatsen också det är blåsigt här man ser vattentornet där borta också på andra sidan där men byxorna värms upp i alla fall men det är väldigt blåsigt och han har en verkande axel här som värker hela tiden, jag vet inte i fredag så så gick jag med ryggsäcken då. Och en militärväska då till handlan i Rosensberg och handla för 500 kr då. Och sen när sände i krokst där eller vad det var så började det regna kraftigt då. Regnhatt och regnjacka och en tung ryggsäck där men jag skulle ha lagt över lite mer i väskan där. Det kommer flygplan hela tiden där borta. Och jag tror att de åker eh, över Knigsda. Jag är inte så säker vad de är någonstans riktigt eller åker de mot söderut nu. Jag tror de är tillbaka igen, den södra svängen här. Det var ju roligt när jag kommer hem där och livgardet var helt gana förut. Det var ett fruktansvärt jävla oväsen och det hörs ju över Rosersberg. Fredags blev ett helvete alltså. Ryggsäcken var alldeles för tung där va. Och jag skulle ha lagt över lite mer till väskan också. Och det regnade som fan och det regnade och, och, och blåste. Och Militärskogen var lerigt och träden har fallit omkull alltså. Det har varit ute några gånger men det jag gjorde ju en en inspelning där vid Björnkulla då och en period den gamla en på tre spelan bara blinkade då men jag lyckas få igång den med Björnkälla hemma fick jag också igång den efter ett jävla blinkande men då hade jag en regel fel på datorn där så man har musik från eh, som streamade upp så det väl blev fel inspelat då sen har jag inte fått det blev en en inspelning som gick åt helvete Här hör man tågen på Alandabanan också och jag är bara en liten bit från eh, Åhusby här och eh Skåne eller det är väl Åhusby här där det är massa ridhästar här, det är gravfält och grejer och det blåser. Det är en pytteliten mikrofon och så var det en liten bebis här, en liten liten snok som var så pyttigt pyttigt pyttigt pyttigt pyttigt pyttigt pyttigt pyttigt pyttigt pyttigt pyttigt pyttigt pyttigt liten var så liten så och den skulle ju bara ringla så den här på blev på körde utav min cykel. Så jag lyckades hindra att det det den blev att den blev klämd. Okej, eh, ja, det, det det jag är tillbaka igen med med Gunnar och mikrofon med en ny MP3-spelare här. Och det är så här konstigt runt batteri här och skruven går ju inte att öppna där, men eh, <coughs> där skulle det skulle ju laddas då. Jag hittar bruksanvisning på svenska också. <coughs> och eh, det är så starkt solsken här, men jag har lyckats få igång inspelningen i alla fall. Eh, nu ser jag väl ingenting här, men det det tickar på där. Det såsta här Kievs skön helt enkelt. Det är en en, en bondegård här nere. Med hästar. Och det blir det varmt och skönt här och det är gula blommor och klöver och grejer. Och det är stor hästdag här. Jag har väl inte varit här på några år, men då var det ingen hästdage. Och självfisingen är ju nedanför här och motorvägen går där. Jag har tagit mig igenom Rosensberg då, men jag vill ju bara ta Det blir så tungt va. Jag orkar inte mer det där, ja tog bara uta 100 tidningar så kanske jag tog 10 stycken i i Viggeby då i några brevlådor alltså det är så jag ville jobba. Och den här den här tidningen var ju specialnummer för EU-valet också. Jag vadra kunde jag valt ett annat nummer. Idag var jag väl uppe på ICA igen va? Nej det var jag inte nu. Nej det var igår det. Ja just det. Igår var jag på ICA och handla. Kanske för en 200 spänn. Köpte lite kuvert också och lite småhandlade Och jag hade väl en cykel va. Med cykelkorg. Och nu har jag 829 kronor kvar på plussidan på Nordea. Alltså på plussidan. Sen är det 5000 i kredit på Nordea. Och jag hade kommit in redan på dataskärmen där. 18 eller då. 10 463. Det är alltså 11 000 kronor då. Plus kredit 5000. Det är 16 000 då. Så jag funderar på att skapa ett nytt konto på netto.net.se och beställa en denna digitala filmkamera helt enkelt för en husolapp och minneskort till den och lite frakt också strax över en husolapp bara för den är vattentät och det är en sån här remman håller med den kan man filma med Det är väl en 35 megabyte CM eh, intern minne och sen ett extra minneskort då med 2 gigabyte eh, så kan man filma helt enkelt och för över med USB-kablar och grejer och lad laddningsbara batterier och grejer där För billigare digital filmkameror går inte att hitta Alltså de andra är mycket dyrare Sen är det två, tre, fyra, fem, sex, sju Ja det är uppåt, uppåt, uppåt Det är en pytteliten mikrofon här Det är som en liten skruv här Men det är som en joystick då Och där inne sitter ett litet runt batteri där Som laddas via USB-porten på XP Men igår så gick det ju inte att börja köra igång För det var ju ett batteri som måste laddas först då Vad var jag igår någonstans då? Jag var jag var i Enneby. Ja. Jag kunde inte säga någonting för för MP3-spelaren gick ju inte att använda. Eh jag tycker jag såg en ladesval också mot det blåa ser. Igår var jag i Enneby. Ja. Rådjur och fasaner och toppsviper och kråkor som jagade orngråkar och det var tre orngråkar och här kommer en orngråk också. Jag ser ingenting på displayen här, men jag jag fick igång recording och det tickar. Ja, där, där det är det en fiskljus här. Ett naturligt svarta fiskingen då. En eh, fiskljus här. Det är det faktiskt de nya hyresgästerna på taket, men de var inte hemma i natt i alla fall. De sover ju då. Eh, vad blir det? Måndag, måndag kväll flyttar de in då. Men på tisdag kväll så var de inte hemma. Och de var ute på balkongen också. En pojke kanske till 10-12 år och en flicka runt 15. Och en mamma och en liten lurvig hund som inte har skällt. Och de har sovit i något skitiga fönster på balkongen så jag så där det är ju ett sånna stora inglasat. Jag vet inte eller så man trycker för att göra paus och någonting sånt där. Täller man hör man avslutar det här också. Ja, hur avslutar man inspelningen på det här? Jag vet inte fan. Jag ser ingenting. Det är så stark ljussken. Men det är en recording och det tickar på klockan va. Men sen vet jag ju inte hur man gör en avslutning på det hela. Hur man stoppar det hela. Så det är svårt. Det är väldigt svårt här. Nu kanske det går att tälsika med här inspelningen också. Och i Rosesberg så såg jag en ung tjej. Hon hade verkligen snygga. Hon visade benen alltså. Det var verkligen riktiga tio poängs ben. Här borte ligger Norrsunda kyrka, rakt över ligger Rosusberg. Och här nere ligger självfysingen och en bondgård. Arlanda banan går här nere också och det är en stor hästtagge här. Men det får jag verkligen ta i lugnt och min nya kikare är med också här. För det gäller här nu att nu gäller det gäller verkligen att jag försöker titta på det här displayet och sen då. Vi man avslutar inspelningarna också. Det är väl här skruven är ju som en joystick då. Så att eh, jag tror jag trycker ner skruven sen får vi se vad som händer. Det är svårt att se. Det var en fjärde eller. Det var så onsdagen eh, 17 juni 2009 här. Och jag var ute igår på ICA och och handla lite grann bara. Kövära lite småsaker och hämta det här. Man de behöver inte ens skriva namnteckning längre på de där lapparna. Jag kan inte jag ser ingenting på den skärmen så jag kan inte trycka paus här. Jag vet inte hur man gör. Det, så jag ser ingenting. Förra då var jag bara här och då var ingen hästtag alls. Om jag ser ingenting, det är bara stark solljus här men jag vet att det det är recording och det tickar igång. Jag ska försöka sen och trycka ner den här den här skruven. Det är en joystick då. Som man kan ändra i menyn. Det är ganska löst i det. Eh uh, 3x står.de då tysk då med tillbacket till Kina. Det var väldigt vad var vad vad va här beställde leta borta. Var det var det livgardet där? Det? det kan inte vara var det skjutbanan i Krogstorp för det var ett det var ju intensivt alltså. Det var ju kanonskott och automateld och hela helvetet va. Men det hörs ju inte hit. Men för jag var ett tag här för det kommer i alla fall ingen regn det kan man ju se. Det är en starkt äh, ljussken då. Och i fredags så blev det väldigt tungt där men jag hittade ju en barnvagn. Nu har de ju... Man har ju lämnat då. Men den har de ju slängt i äh, vattendammen där i Valsta. Har de ju slängt min, den här barnvagnen som jag drog i maten för, från där vid korna där. Och en, äh, en stulen resecykel också ligger i vattendammen där. Så den ska jag anmera till Sikterna kommun. Barnvagn och en stulen cykel ligger i vattendammen i Valsta. Och den där cykeln bryr jag mig definitivt inte om, det kan jag garantera. Den var nog rätt så fin den. Men äh, min barnvagn ligger i vattendammen och en stulen cykel. Och nu får jag hålla lite låda för att jag vet att det spelar in i alla fall. Och jag hörlurar på mig, men det blir ju ingen, det blir ju ingen medhörning. Det blir ju ingen medhörning alls. Man kan ju inte... Man kan ju inte på något vis... Äh, få... Fan, det där är sånting kan man öppna där. Jag har ju en massa tidningar kvar va. Men jag tar ju bara några stycken. Jag orkar inte med. Det blir ju för tungt den ryggsäcken. Och den har ramlat av. Och fan, det blåser. Och kanonskott automatiskt. Man blir vansinnig på skiten oss. Och flygplansmotorer. Och blåser. Men solen är ju stark här. Men jag har ju Arlanda. Nu är det välmt som i mina militärbyxor värmer sig upp här. Kängorna är krasiga här va. Så att jag har i på andra tänger som är vattentäta. De hade jag på mig i fredags där och militärskogen har ju fallit då. Eh har ju fallit då. Eh helt enkelt fallit. Två stora träd över den där lediga stigen också. Så att jag var helt färdig då i fredags alltså, men jag tror att den där ryggsäcken blev väldigt tung att bära faktiskt. Så att jag fick jag har fått en besvärlig verk i axeln här. Jag vet inte om det kommer att gå över eller inte, men då får jag kontakta läkare eller, eller, eller sjukgymnast helt enkelt som får, får massera helt enkelt mig. Jag vet inte om man kan lägga sig ner här. Det kommer i alla fall inget, så är han svala där uppe. Det var inga hästhagar här förut. Och man har ju alltså ingen medhörning heller när man babblar på i en sån här mikrofon. Det var helt svartklädd. Svarta kängor som är lite trasiga och sen... Det är hål i dem nämligen. Och det är viking då, då ska vi vara vattentetare. Det kommer en rovfågel där, men det är väl en, en, en fiskljus eller? Ja... En fiskljus är det. Och det varker i axeln där, men det är ingen regn på gång och sånt, så att eh, där blir jag kvar här. Jag har både regnhatt och regnjacka med mig då. Då blir det ju väldigt varmt igen då. Men... Vi eh, kommer ju väldigt friska, kalla, nodiga vindar. Och det gjorde det igår också vid Eneby där. Där var det var ju gröna blad ute på fälten, men jag förmår att det var rågfält förut. Och jag vet inte var det där är för någonting. Nu hettas ju byxorna upp utav helvetet det här. Ja, det blir ju rena branden. Det börjar ju brinna i brallorna. Det ligger ett kex också, det blåser men. Nej, ja, jag ser ingenting på displayen helt enkelt i det starka solskenet här, men men Jag ska väl testa mig och trycka den där skruven då eller joysticken neråt där. Eventuellt så stoppas inspelningen då. Jag har ingen aning hur, hur men det är väl joysticken som sköter den regeln. Eh, jag vet inte. Jag har instruktionsboken här faktiskt. Det var två stycken i alla fall på svenska. Väldigt varmt. Och hålla. Jag ska se om man kan få fram det. Vi har så recording nu då. Och det rekordar jag. Ja. Jag till en recording och tickar framåt på en klocka då. Vad ska vi se? Vill starka jord ljusskedet här då. Och vi kan få fram det här svällska avdelningen då. Jag vet inte om det falls recording med här. Alltså inspelning. Eh, ni massa språk här. Kortfattad bruxavisning. Jag vet inte om ni hör mig. När du ansluter den på 3-spelen till datorn laddas den automatiskt. Senast sätta till 4 timmar. När batteriet är fulladdat och laddningen avslutas automatiskt så att överladdning förhindras. Eh, XP och Vista, vet du. Och det finns skyddade filer som man först måste kopiera med Windows Media Player. Det är så löjligt det är. Utloggning och frånkoppling då. Tryck står Det här jag är på grava så fick ladda ner där och det krångla va men till slut så kom det upp där. Eh som jag sa där sippat där och eh, det krångla va. När på lokal sätter vi sig där så kom det upp någonting om att eh, databasen startas om och sen eh, nytt program har kommit in i datorn där och nu är batteriet laddat och det blåa så där också. Väldigt bara blåser. Man håller inne 3 sekunder i ja, alltså stängs den av. Det ligger i den här poplåten i den här apparaten av som jag tvingas lyssna på ibland. Det är ju så nytt det här. Men där skruven är joystick då. Eh. Menyknappen ja. Och joysticken. Och då håller jag joysticken intryckt åt vänster eller höger växlar du snabbare mellan de tillgängliga menypunkterna. Du ser man ju inte displayen här för det är så väldigt Väldigt starkt ljusskén. Mappnavigering, musikbibliotek. Men jag ska ju inte... Det är 2 GB den här lilla racka. Men jag ska ju inte... Jag ska inte föra över någon musik från datorn till den här inte. Det är bara för att jag är i gunner och i mikrofon. Det ska jag väl se här. Balstanes ligger här borta också. Firmware, uppdatering av trickstor, Beatnova. Firmware kallas det program som svarar för styrningen av din mp3-spelare. En firmware-uppdatering har till uppgift att förbättra den firm firmware som finns i mp3-spelaren. Ja, det har vi gjort där. Det är den rena ramastormen här. Problemlösning, ja. Och jag vet inte, recording här. Just det eh recordingen här. Det står ingenting om det vet jag. Det är computernas språk. Man spelar in då hur man hur man avslutar det, här. men jag ska väl pröva eh och trycka ner den där skruven då. Det är ju en joystick då. För jag vet att det är record record och att klockan tickar på recording. Ja. Ja, vetta vad det blåser här alltså, det är. Det är så det är så det är så kraftiga, friska, kyliga, nordliga vindar. Det är det helt till Hemstad. Vad ska ta vägen? Jag får sitta med ryggen mot det här jävla skitgudde vinden, fint vind, fint eller vind. Sitta med röven här. Jag får vrida på mig då helt enkelt. det här. Det är satan också vad det ska blåsa jämnt. Jag sitter med ryggen mot vinden nu då. Ja, det är det tickar på här. Det gör det faktiskt. Man har ingen medhörning här, men jag har chansar på att trycka ner den där skruven sen. Får vi se om det avslutas så jag kan höra mig själv när jag playar. Det är väldigt friskt här blåser kraftigt och friska kyliga vindar här så här får man ju ha Aaland Express jacka på sig här. Och Highland Kettle Coona går jag beta här de kommer väl från Steningedalen några stycker här. Och i Riggeby Rosesberg var 10 tal nu som har fått nationell idag. Det är ju ingenting va men jag jobbar ju så. Nästa gång så tar vi kanske 10 till 15 tidningar bara och väljer ut ett några brevlådor någonstans. Eh jag vill orka inte hålla på och dela ut större mängder alltså det blir för jobbigt. Men jag vill inte gå ifrån min cykel heller. Det gjorde jag igår vid Eneby där men den stod ju kvar. Eeeh, äh, Eneby ja. Mm. Nej jag kunde ju inte spela in men jag hade ju hämtat den här apparaten då men det är ju batteri då som måste, det var någon som lade bra skit i Krogs. Batteriet måste ju laddas då. Jag visste inte ens om det fanns ett batteri i då men det är löst. Jag fick sitta i det där i fronten där USB-en då och eh när vi kommer så långt att vi har med mig apparaten här och recording här eh faktiskt då. Och det är en stor jäkla hästtage här som inte var förtälld och motorvägen går här Arlandabanan. Där borta ligger Åshusby och det är massa hästar och de rider på hästar och det är gravfält eller gravhögar där. Nu blåser det igen här, det är en väldigt liten mikrofon är det. Mycket liten mikrofon är det. Och jag ser gula blommor och klöver och grejer. Jag skulle eventuellt muna på och komma lite regn på eftermiddagen men det ser bra ut än så länge. Bortsett från den kraftiga, friska, kyliga vinden. Som förstör allting. Och jag tror att det kommer att blänka någonstans där va. Jag ser inte, jag kan inte höra Livgardets kanonskott och automateld det var jävligt att lyssna på. Vi kom inte från skjutbanan i krog i det här fallet. Det var tungt att rear så här med ja, tunga grejer då. Det är med skarp skarp skjutning på skjutfälten då. Med hårda grejer. Artilleri, artilleri och tunga kanonskott och grejer. Så att jag hör ska jag säga. Det hörs ända till Rosersberg i alla fall. Och kan inte vara så mycket roligare på andra sidan heller. När jag var över på andra sidan där. Jag hade varit fram till H-tuna en gång kommer jag ihåg där. Och sen en annan gång så fortsatte jag längre ner till H på Tibble där. Och Skråmsta va. Och sen fortsatte jag ner och kom in på Livgardets militärt område. Det var enorma. Det var en stor skylt där över vägen och en enorm informationstavla som kanske var 30 meter med Exakt var de olika skjutsfälten fanns och vilka bestämmelser som gällde om det kom såna här militärtrupper på vägen. Då. då kan militärpolisen stoppa bilar och sånt. Och vägen var extra bred för att kunna rymma stora stridsvagnar. Men det hörs ju inte hit nu tyvärr. Här borta ligger, rakt över ligger Rosersberg. Och här borta ligger Norrsunda kyrka där. Jag har inte varit här på några år och när jag var här förr, förr så fanns det inga hästtagar. inga hästhagar här förut, men det är ju det stora hästhagar istället här. Jag får väl gå ut på grusvägen här och komma ut på den här vägen som går till och från Skånela här. Och så när man fortsätter på den så kommer man ut till Almungevägen här. Nu har jag fått något fel här. Jag vet inte vad det är riktigt här. Och det är skuldran och axeln som verkar. Så jag kan inte ha svårt att cykla också. Det verkar hela tiden alltså. Jag vet du jag ska kunna sova på natten snart. Då får jag stanna i kontakt med vårdcentral eller sjukvårds nu. Om inte det här går över. Men det är i alla fall ingen snöstorm eller hagel eller eller kraftigt regn på gång. Och jag vet inte hur ni är helt ny den här då. I första gången det här. Så nu har vi recording då För första gången med den nya mp3-spelaren här Och jag har beklagat den gamla och gick sönder Den bara blinkade Och den sista inspelningen var inställd fel där Jag vet inte hur jag har kopplat det här Via monitor-lyssningen men Det är ljud Ljud som kom in på det för jag, jag, jag kom ju före över det här alltså det Här blir det i wave-format va Och det går ju inte att hålla på med På podden och det där då jag får i ta en 3,5 och ha nu köra in i hörlursuttaget här och köra in i VM mixens mixens monitor volymen där och in till recording så att det kommer över till MP3 format i 64 kilobits per sekund i mono så att det del över överföringen kommer från från ljudet då alltså way way förmodade kan man inte hålla på med jag förstår inte varför man inte kan få i, i MP3 format Det är sol i alla fall det är det. Och solen är stark, men det är friska vindar och pigga och det är lite småkyligt kommer det ibland såna vindar kastvindar. Nu kom det lite småkyligt igen här. Har är små guliga blommor. Inte illa här ja. Och lite lite klöver och gräger här och Det är en stark son och liteällstaka mål. Och det är en stor hästdage här faktiskt det är. Det. Och det var en stor arbetshäst också där nere. Och korna går ju i två olika högar här. De ska väl komma från Steningedalen faktiskt och hamnar ner vid självfisningen. Det är en liten utfärd för dem. Kosarna Fysingens naturreservat och sen är det ju sådana här våtmarker alltså, runt Fysingen där med, med sjöfåglar och grejer. Det blir sådana här blött och sånt. Men äh, där trivs ju fåglarna i, va i vassen och det där. Ja, det var, jag tyckte det var en dagmask faktiskt, men det var en liten, liten bebis, en liten en liten snok var det. Det var en liten gul gul fläkt där vid huvudet va. Den var pyttig, pyttig, pyttig, pyttig pyttig liten var den. Den var så liten så Jag hade sett så en liten snok. Det var en liten en liten unge var det. Och den kravlade ju så att den höll ju på att bli eh jag körde ut med min cykel. Det var väldigt nära. Bycken där var det. Eh jag lyckades parera så att den inte blev klämd under under hjulet. Det var en liten liten babysnok, babys. Helt ja. Men oj i alla fall ingen bebis uppe på taket och det var länge sen sist det under det varför men jag har inte sett någon flyttbil. Men Karl dök upp i alla fall bara för några dagar sen och kom med en gul cykel också. Åh oh, ja jag vet inte jag tror jag tror att det står det jag står det det gamla det gamla namnet alltså står fortfarande kvar va. Tror jag i alla fall väldigt kallt sitter där. De slängde ut nåting i alla fall i källan där. Kragdjur och, och grejer där och en röd väska. Men de sov då den första natten där. Sen var de ute på balkongen också. Och skitiga fönsterglas och sen sen höll de käften då. Och ingen bebis har jag sett. Jag var lite osäker först för jag såg en en, en lastbil där från familjen Daffgård där. De bar in i huset. Schaskiga sängar och schaskit och plastpåsar och sopsäcker och banatkartonger. Sen när bara de in cyklar och grejer in i den där bilen också va. Men jag var inte riktigt säker helt enkelt. Men jag tyckte jag hörde skrapande ljud. Men sen senare på kvällen och så tyckte jag att det var tyst och lugnt. Men så såg jag då mamman. Jag har inte sett någon karl ännu. Då tyckte jag såg en annan tjej som... Var äldre och längre än den här pojken och flickan som sprang upp till Maja centrum. Men vad det vad det skulle kunna vara för en tjej det vet jag ju inte. Eh, men hon har jag väl inte sett och ingen bil. Men hon var ute och rastade lite med lörvihund som inte skällt ännu i alla fall och tittade uppåt då och tog fram nycklarna för porten var stängd och sen kunde man se helt enkelt hur hon kom i hissen. Och åkte då en våning till då. Men eh, sen höll de ju truten där. Och ingen bebis har dem. Och hunden. Eh, håller truten. Men eh, i natt var det ju tyst i alla fall. Jag hörde ingenting. Så de kan inte ha varit hemma i natt alltså. Det, det kan jag garantera. Och det är väldigt konstigt. Men det hör man ju när de går på taket så att säga. Eller mitt tak eller deras golv. Alltså. Men det hördes ingenting är väldigt konstigt. Sen är det vi på gatorna nu igen med de här fläckarna då, det är fuktskada i badrum då så de måste kolva med stora fläckar som kan stå i flera veckor och surra tills det torkar ut. Sen kommer de och meter upp det där och river upp hela golvet då, lägger ny tvättkolv och det är det. Det är det är en process det som kan ta en månad alltså. Och I mitt fall så drog det ut väldigt. Därför att eh, det fungerar inte sambandet mellan de olika grubbarna fungerar det tror jag till exempel så hade de ju bilat i betongen då va och sen var det ing hände ingenting på en hel vecka då. och sen plötsligt så stod det några gubbar med en stor jävla väska som skulle in och borra eh, i, i betongen då på golvet då men det, så, det har de ju redan gjort sa jag det var ju en vecka så, jag väntade ju på nästa gubbe så att det blev nog missförstånd och grejer där va, så ibland stod det helt stilla va jag vet inte hur jag gjorde, jag kunde väl inte jag kunde väl inte duscha till detta håret Och jag fick stå i köket ja. I jag fick blöta blöta håret i diskho faktiskt. Och ska väl och skvätta lite grann på på kroppen. Och håret fick jag tvätta i diskho helt enkelt. Eh så fick jag ju lösa det problemet eh och det tog verkligen lång tid. Det kom inte tog lång tid men jag fick ju hyres hyresersättning helt enkelt där. Jag tror att de drog ner min hyra. Min hyra ligger på över 5000, de drog bort ungefär 3000 faktiskt i kompensation. Men ja, det var väldigt svårt det där. Och så var det ett badrumsgolv som inte lutade va. Mm, och det var fram och tillbaks där men till slut så fick jag ju att att de skulle fixa det då. Eh, han har sån vattenpastar. Sen så skrapa i då grejer och mätte. Så blir en liten fin lutning då. Och att det det det men men allt vatten rinner ju inte ner på på genombrunn när man duschar och sånt utan det ligger ju kvar på golvet då. Man får i alla fall hålla på med halvdukar. Men jag har ju inget badkar, det ligger nere i källaren. Det är det är väl 150.000 år gammalt. Som sagt, ja, jag vet inte hur man gör riktigt här. Jag vet inte hur man lägger paus eller nånting, men den här skruven är en joystick då. Men i alla fall lyckas få igång inspelningen här. När jag tror att jag ska försöka trycka på den här joysticken eller skruven nedåt sen. Så tror jag att det blir stopp på inspelningen. Faktiskt. Jag var ute vid Enigby igår där. Också med Arlanda Express-jackan faktiskt. Också en väldigt vacker skog där. Med tallar och granar och tre olvråkare och rådjur och fasan och sånt eh kråken och topswiper som ska jaga bort den här orvråkan egentligen. Och ped på kuppen har ju varit då. Det har varit en gång där tipspromenad. Hunden hette Lasse Frasse Nasse och det var en söt flicka. Det barn och ungdomar som kommer från Uppsala, det ligger i Siktuna kommun precis innan Kningsta kommun för detta Uppsala kommun. Och det är alltså Legerskola då som ägs och drivs av Uppsala kommun. Och det är alltså barn och ungdomar som kommer från Uppsala så får vara där. Och det är mycket mycket stora gräsytor, då. det är sju stycken fotbollsplaner då. Och lekleger skola, alltså paddla kanot och grejer. Och så tipspromenad, det var dåligt väder när jag var där. Kommer fiskljus där, så lätt jag på trycket och på alla sidan så var det Skåkloster slottet då. Och jag var tvungen att börja röra på mig för att det det, det hängde, det hängde regn tängde i luften. Här står fiskar som flyger strax över övera åsfälten här. Är det där är hästtagar här. Och ja, så finns det en liten traktorväg ovanför här, men jag kommer inte över här om jag inte vill gå där borta. Och där är en häst som betar. Man hör Arlanda tågen här eller på Arlanda banan då. Eh, 3000 hamburgare, de bicker om grillade till barnen. De väldigt söta barn där. Alltså Pilspå kuppen det är ju 700 barn och ungdomar som spelar fotboll i Pilspå friluftsområde då. För det var ju så jävligt nu förstår ni på för barnen och ungdomarna så att eh på de började klockan 7 på morgon men på söndagen så fick de helt enkelt eh, stå ställa in helt enkelt alla matcherna där. Det, det det gick helt enkelt. Det gick inte att fortsätta i, i den där geggan och, och det där leriga och blött och blött. Så de fick ja, de fick ju avsluta helt enkelt, det gick inte att fortsätta. Vi gick inte att fortsätta spela fotboll helt enkelt. Det var helt eh, omöjligt att spela fotboll. Eh på söndagen där sen. De ja, eh, fick avsluta det hela det gick inte att spela fotboll alltså för att det det var så blött och lerigt. Jag så pilspår eh friluftsområde helt enkelt. Och så bara man fortsätter där bara en liten bit norrut så kommer man till Knistad kommun. Man föreser i fem år men det var ju tidigare Uppsala kommun. Men Knistad kommun ligger i Uppsala län på besparfrilösområde ligger strax innan gränsen till Knista kommun och då är fatta saker rätt. Men det ligger alltså i sikten med kommun. Maria så en legerskola som är exot drivs av Uppsala kommun och man går in på Uppsala kommun så kan man hitta det informationen på Nilsbo. Och jag hoppas att att att det hör så allting jag hänger höra mig själv så säger jag. Men vet inte vad det var vad det var det där skit det låser låser låser gör det men jag hör inga kanonskott och 10 stycken tidningar hade det sett ut i Sig äh, inte siggeborg Det var uppe i Säter det. Men det här var i Viggeby. Ändast 10 stycken och det var här specialnumret om EU-valet också va så det kändes lite ma maj maj nummer som handlade om EU-valet va men skit samma. Det var det tidningarna som han hade åt mig. Och EU-valet har ju varit va men 10 stycken med få tidningen i alla fall. Och det kommer mer än, det kan jag garantera, men jag tar bara några stycken i taget alltså. Jag vill inte hålla på och eh dela ut de större mängder. Ganska annor få fixa lite klistermärken också blandat åt mig. Och så att eh det ska vi inte slösa bort utan eh några enstaka märken kommer upp på enstaka platser bara i lugn och ro. Inte bara breka på som förr i tiden inte utan det det bara som man kallar att ingen ser det och så där grejer. De hittar en busshållplats med en notitabell så kan man smacka på den där när de ändå ska stå och stirra efter tågen. Ja, det är friska vindar och blåsigt. Och som sagt, vad jag har fått igång det hela recordingen för första gången. Gunnar och mikrofon. Men jag vet inte hur man avslutar det hela. Jag har ingen aning, jag ser knappt displayen ens. Eh där jag får försöka att eh skruven är ju en joystick då. Vad tror att man ska eh trycka ner eh, de där skruvarna eller joysticken neråt där för att avsluta. Jag kom så långt som att det stod recording. Så stod det start recording frågetecken så tryckte jag en gång till neråt med skruven eller joysticken. Och då kom det igång helt enkelt. Kraftig häst där som betar Och så ekarna blir väl lite dammig där. Och jag har varit en duktig pojke idag. Men jag vet inte vad jag ska göra åt den här axeln helt enkelt. Ett helvete det här helt enkelt. Att detta hö man ska ligga, jag vet du knapp knapp knapp sova på natten. Men det var ju länge sen jag hörde en bebis uppe på taket va. Och jag har ju grubblat mycket på det där. Ja vänta du har inte hört någon bebis och inte sett henne på gatan därför att de har flyttat härifrån och den nya mamman har en en dotter där och en son men det fanns också en annan tjej där som var äldre där. Och det var händelse dotter, det vet jag faktiskt inte riktigt. Och där är en kraftig häst som beta där, en, en arbetshäst eller. Och inte vet jag hur det blir med mikrofoner när det är blå blåser och alltihopa här också. Ja, det det, jo jag ser nu. Jag håller en tra, en Snortraser framför här. Fast jag spelar in här verkligen, men man måste se där ser mer. Den här skruven är ju alltså en joystick då som man ska hålla på grejerna med i den här menyn då. Och först skulle jag ladda ner en grej, ja, från hemsidan där ja. Då ser jag digiva vad det gör. Ja. Och sen skulle man ladda ner en grej från företagets hemsida där som har sippat Och stod tugga, tugga, tugga, tugga. jag stod och då tog tog tog tog. Jag kom inte ihåg vad jag gjorde riktigt jag höll på trixar med det där med till slut så kom det upp där. Eh det här programmet krävde en upp upp omstart utav datorn. Och sen kom det upp att nytt nytt program har kommit in i datorn då så att då förstod jag. Sen borde ju batteriet det var stående där. På ingen stöt utan utav utav den elektriska start. Och kolla vad det stårar när med kala på de här sötan de med. De går ner för landning. Åh kolla vad söta. Titta. Titta vad starar. Åh vad söta de är. De är för gulliga. Nej men de är bara för söta ju. Är det bebisar också? Hahaha. Det starar. Det tar aldrig slut med att det starar. Jag de går ner för landning. Kolla på dem. De är helt galna. Har du sett vad starar jag dör? Det här måste vara hundratals med starar. Har du sett? Kolla vilken flock med starar! Vilka galningar! Kolla vad starar! Det är flera hundar med starar! Byxorna värms upp, jag brinner upp. Åter jag blåser, det blåser, det blåser, det blåser, det blåser, det blåser. Har du sett vad starar? Nä, vad starar! Ja, det är en grek också från Katarina Rial som skrattar så här. Ja, det blåser friska vindar idag i det uppläska kulturlandskapet. Gunnar Andersson har fått igång IPT-spelen, spela in Gunnar och i mikrofonen den onsdagen, den den 17:e, 17 juni 2009 åren går, dagarna går. Igår var det 9 år sen jag träffade Magdalena sist och vi har vi hade itkat samerlag och tittade med djupt i ögonen och började att skratta. Och då kom jag. Starna drog vidare där ja och det blåser. Det är några som inte hinner med riktigt där de är inte tillräckligt snabba. Det måste friska friska vintrar i då över det uppländska kulturlandskapet. Jag kommer det nu bara stara. Stara. Fast ska slita men jag kan inte tycka på paus. Det får ni höra. Oj. Go go go go go go go go go go. Blab blab blab blab blab blab blab blab blab blab. Jag har ju aldrig sett en så liten snok alltså. Och den höll ju på att bli bli påkörd utav min cykel faktiskt. Det var väldigt väldigt nära. Jag lyckades parera bort eh, cykeln där. Jag såg den i grevens tid. Jag tyckte det var en liten dagmask som ringlade, men jag såg att det var en gul fläktar på huvudet. Det var alltså en bebis, en liten snok bebis alltså. Men skitsamma att det blåser friskt och lite kyligt här. Det är i alla fall sol här och det ska inte bli snö. Jag regnade precis. Jag blir kvar ett tag till här nu då. Botovägen, Alanda bad och vi kan inte höra livgardets kanåskott och där. Det, det det det det hörs ju inte hit då. Eh, äh, faktiskt. Och kon där kommer väl från Stenningedalen då. År i två hagar här i villfälten fy synen här blir väldigt nej den, den här kraftiga blåsten är inte bra. Är kraftiga kraftiga blåst här det får jag se kan större av så det är väldigt otroligt lite mikrofon. Men de kommer i alla fall inte lyckas göra så att man kan få medhörning så att man hör sig själv när man man pratar in utan det får man lyssna på sig själv. Jag försökte ta den här skruven och få, och få och titta under fanns ett batteri men den bara snurrar runt. Men det är väl en joystick, helt enkelt då. Man ska använda den där skruven och, och, och greja med den. Komma in i menyn där och ändra och, och, och recording. Och det är en arbetshäst där borta. Väldigt eh, blåsigt är det. Och vackra trän här som är gröna och fina och byxorna här eh, värms ju upp här. Jag har beställt ett par eh, arbetsbyxor också mot postförskott där, för man kunde ju inte betala med bankkort. Sen idag har jag lagt på lådan här hemsida.net 100 kronor Geo Lindberg 350 kronor blir 450 kronor Och sen har jag beställt också ett par hängslen här för 155 kronor och sen får det vara nog Men jag kommer ju ha 11 000 här så nu ska jag gå in på och skapa ett konto här för håller med imorgon på nettonet.se då Så det är dåligt väder igen. Och beställer den här kameran här för att så, så billig kamera finns inte någon annanstans. Det är alltså någon slags digital grej. Eh, digital filmkamera med med inbyggt, den har väl en 30 megabyte. Och sen kan man koppla in en en, en liten Ja, vad heter såna här litet kort? Minneskort, ja på 2 gig eller vad man kan det finns mer. Man kan köpa såna här på 2 gigabyte och vill man utöka så kan man köpa en större minneskort. Och det rör runt en tusenlapp eller ja, lite grann strax över bara. Och det andra är mycket mycket dyrare. Just så det finns olika digitala system och eh billigare går det inte att få tag på helt än så länge. Men det är vattentät också om man vill ha en under vatten och filma med. Men det låter slå till här. Jag väntar på arvet också. Det är väldigt konstigt. Mycket konstigt. Men uh, faktiskt, jag håller på att somna in nästan här faktiskt. Det är så nytt allting och ansträngande var det här också. Och Karl Olofskotten var inte roliga att lyssna på. Och jag fick verkligen kämpa för att komma fram till de där brevlådorna, men nu då med nedlagda i alla fall. Men det var kanske lite tokigt just att det var tidningen som handlade om EU-valet va från maj månad och det har ju varit det känns lite lite inaktuellt. Eh uh. Det var kanske cirka 10 tidningar bara. Så nästa gång så tar vi ungefär 10 till 15 stycken bara. Och jobbar i, i lugn och ro. I lugn och ro helt enkelt. Man får inte bli stressad på något vis alls. Eh, inte på något vis alls får man bli stressad. Eh, så att eh, det var ju jobbet där i fredag då helt enkelt. Faktiskt var det Det är en kraftig arbetssensor med där. Och solen är stark. Och jag kan inte se någonting egentligen här. Man kan ju inte trycka. Jag vet inte hur man trycker paus heller va. Väldigt. Och så verkar det i axeln också. Vi får se här.